Скандал в пленарната зала с прямо монотонният ход на изслушването за чумата по овцете. Да припомня контекста, след като служебният кабинет на премьера Димитър Главчев поиска с писмо до Народното събрание мандат за подписване на споразумението за сътрудничество в областта на сигурността между България и Украина. Това предизвика поредна, поредния скандал водеж до никъде в Брюксел. В този момент върви Европейския съвет, срещата на лидерите на европейските държави, членки, а в Народното събрание ДПС е ново начало поиска внасяне и обсъждане на писмото на Димитър Главчев, на което всъщност лидера на Възраждане отговори с свой призив към председателката Народното събрание, Наталия Киселова, да не дава почивка, да не свиква председателски съвет, сама да си вземе решението, нещо за което всъщност я призова и Сватослав Атанасов от ДПСН Ново начало, тя сама да поеме отговорност и да, да даде а, шанса, както той се изрази, цитирам, да не се вслушвате в коалиция Москва, използвайте правомощията си, за да внесете решението и да преборим колко голяма е коалиция Москва в този парламент. С а, това а, много странно начало, казвам добър ден на Гергана Паси. Здравейте. Здравейте. Нека да кажа, че тя беше министър по европейските въпроси през 2007 година, а в момента а, е председател на Пан Европа България повода да ви поканя беше една изключително интересна конференция която правите като Пан Европа с участието на един от големите украински историци, професор Игор Жалоба, който пък е председател на Пан Европа Украина, но няма как да избегнем а, този а, остър политически и вероятно геополитически скандал. България, Украина, Европа. А, преди да чуем тази първа част от интервюто с професор Жалоба, която ще видим дали ще имаме шанса да излъчим след новините в 11. Да ви попитам как коментирате първо хода на служебния премиер Димитър Главчев и изобщо имаше ли нужда да праща писмо до Народното събрание. А, първо благодаря. Очевидно, че със оглед а, динамиката в, а, в парламента и изобщо в а, българското публично пространство днес и вчера е нормално, вместо да си говорим за темата, която първоначално бяхме избрали, да се опитаме да коментираме каквото точно се случва. Защото ако за вас, коментаторите и за нас, изкушените в темата е объркващо, а, а, Мога да си представя какво е за широката публика. В правото ни учаха в Софийския университет термина вменяемост, тогава когато трябва да припишем вина за конкретно поведение. Този термин е свързан с способността да разбираш свойството и значението на постъпките си. Всъщност вчера, когато проследихме доколкото това беше възможно, защото не винаги е лесно, позицията на българското правителство, начина по който а, сутринта министр-председателя Главчев а, пусна съобщение на, на своя сайт, че днес, 19 декември, се очаква да се подпише това споразумение за, а, за, партньор, а, за а, сътрудничество с областта в областта на сигурността с Украина. Uh, паралелно с това, няколко часа по-късно пусна писмо до парламента, искайки подкрепата на, uh, пар на парламентарно представените сили, като междувременно беше пуснало дипломатична нота, uh, в която се казва, че днес може да очакваме среща и подписване на съответното споразумение в Брюксел в рамките на, Евро на Европейския съвет. Човек започва да се пита в какъв свят живеем и кое точно налага едно споразумение, което има чисто политически декларативен характер, което чисто правно не предполага никаква ратификация от Народното събрание да се завърти такава вихара на вътрешно-политическия живот, че днес ние да не разбираме за какво всъщност е целият този дебат. А всъщност аз ако наистина се опитам да внеса някаква яснота, днес на този Европейски съвет, където се събират лидерите на държавите членки на Европейския съюз, има ли се се окаже, че България е единствената страна, която ай, може би Юнгария не подписват това споразумение. и това какъв знак ще бъде де-факто uh, точно това се получава, защото това uh, беше споразумение, което можеше да се подпише по най-различни начини. Най-естествения от които би бил uh, българският министър председател да отиде в Киев и там да подпише това споразумение. Очевидно беше избрана една по-така неутрална международна среда, каквато е uh, на територията на брюксълските институции в рамките на този съвет. Очевидно обаче и това беше завъртяно за местна употреба. И сега Репликите, които слушаме в пленарна зала, показва как всяко едно действие което трябва да се случи на българския политически терен, се използва и ще бъде използвано за допълнително разделяне на вече съвсем обърканото ни общество. Всъщност, то си има и термин всичко това и този термин е ре, ре, рефлекс, рефлексивен контрол. Това е когато в рамките на хибридната война, в каквато се намираме, неприятеля в случая Русия се опитва да, да ни внуши решение, което Очевидно е в, със в противове със собствения национален интерес, да ни го внуши, ние да го приемем това решение, да го подкрепим с така, така обществено и да го приведем в действие. Голямата тема, която си струва да бъде обсъдена, е, че колкото и да си да се самоуспокояваме, че войната в Украина е война на една трета държава с друга. Това е война, в която и страни като България участват основно на нейния хибриден фронт. И само от преди 10-15 минути виждаме съвсем нова публикация, идваща от Франция, която показва вече разследване на френските служби за това, че хиляди инфлуенсъри в социалните мрежи там пък са получили парични потоци, за да разпространяват именно но тези пропагандни опорни точки на една воюващите страна, каквато е Русия. Госпожо Паси, ние всъщност какво виждаме? Това е много интересно, което казвате, че е много важно да си дадем сметка какво излиза като, като тема в, в обществото. Ние виждаме клишето за скандала. Виждаме една политическа сила, която застъпва по един остър начин евроатлантическата представяйки собствената си партия като единствен гарант за евроатлантизма, т.е. поставяйки това като, като като кос. И виждаме от друга страна а, партия като Възраждане. Първата, за която говоря е ДПС Ново начало, а втората е партия Възраждане, която се появява в същата тази а, скандална публичност с... А, а, как беше този... Този Коалиция, цитат, евро, Москва, евроатлантизмът е мъртъв. Евроатлантизмът умря. Крайна цитата. Начало и край на цитата. А, това, а, това изглежда като ето, две коренно различни точки. А, гледни точки. Нали? Коренно различни позиции в парламента. Връх на парламентаризма. При несъществуваш проблем. Това е този е, е, рефлексивен е, контрол. Това е... Тази отдавна използван методика в воденето на война, а света днес се намира в условия на война посредством хибридни разделящи тези да правиш обществото нефункциониращо. Защото една тема, каквато беше а, нашето а, отдавна жадувано членство в Европейския съюз и в НАТО, което безспорно е в съответствие с националния интерес, защото то ни прави по-богати и по-сигурни в, а, а, разбира се, условия на нарастваща несигурност глобално. Но една такава а, тема се вкарва като силно драматично разделяща в този парламентарен контекст между две политически сили, които даже не са първи политически сили, а, а, и злоупотребявайки с темата за вътрешна, вътрешна консумация. И това става все по-сериозен проблем за интегр... интегралите интегритета на цялото ни общество. Защото ето, в резултат на този скандал може би няма да има подписване на. т.е. няма да има отговор от страна на парламента. Съответно, не е ясно, Димитър Главчев като служебен премьер на България, какво ще направи на Европейския съвет в Брюксел. Поне така изглежда към момента, тъй като наистина картината зад е това диналиша... малко прилича на онзи спор за пропагандата в училище. Изваждаш несъществуващ проблем, защото това споразумение по нищо не променя вече многото политически декларации, към които България се е присъединила, но ти го превръщаш в проблем, въоръжаваш се с него и измесваш реалните проблеми пред обществото ни. Е, добре, ако направихме дисекция на тези две партии, които са малки партии в парламента, които обаче разиграват този спектакъл, който ни пречи да разберем какво, какво е истина, какво не е истина и коя е главната тема, все пак, кой го предизвиква? Можеше ли служебният премьер Димитър Главчев да не праща това писмо в абсолютно последния момент, така че да постави а, на практика не съществуващ проблем, да го представи като, като ключов. Разбира се, че ми. можеше и той вчера сутринта даваше такъв тип индикации с оглед а, днешното заседание на Европейския съвет. Да не говорим, че Министерски съ... съвет май още през октомври прие това споразумение. Всичките наши .е. партиори... Поразумение... Тоест не е нужда от ратификация от страна на Народното събрание или изощо внасена и обсъждане? Всичките юристи са единодушни, че това споразумение до толкова, доколкото то не влече след себе си конкретни последици. Ние не казваме, пращаме толкова войници тук или ще обучаваме тези украински а, войници, или изпраща въоръжение по силата на това споразумение. Ние единствено казваме, че ще а, подпомагаме Украина в а, осигуряването на нейната сигурност. Защо? Защото конфликта в Украина в момента се намира в решаваща фаза. В голяма степен, колкото с силна позиция Украина седне на масата на разговорите, толкова по-голяма е вероятността всичко това да не завърши сделка, която значително ще отслаби и Украина, и Европа. Това, което ние правим в момента, е, че не позволяваме на Европа наистина да въоръжи Украина с точно с тези аргументи, които са и критично нужни. Връщам се на тази дисекция на особеностите на парламентарния живот в България, защото е важно да кажем кой къде стои от големите партии, доколко всичко в държавата и включително темата за европейската подкрепа за Украина, от която България изглежда достойна, достойна част, всъщност пада жертва на политическата конъюнктура. ГЕРБ преговаря за правителство с БСП. Вероятно и има такъв народ, които съвсем не са, как да кажа, на страната на а, темата Украина. Има ли според вас и това значение? А, в момента този въпрос не стои и той изкуствено се въвежда в едни преговори наистина по оформяне на контурите на следващото правителство, а, като чили допълнително осложнявайки тези преговори. Затова, ако вчера аз си мислих, че просто. Ам, ам, така, решението на правителството е част от необичайните завои, които, които станахме някакси, свикнахме да виждаме в, в този служебен кабинет. Ще ви върна по-рано тази година в едно една подобна дипломатическа главоблъсканица, когато изневиделица, същото това правителство и същия този премиер, реши да оттегли са авторството си по една резолюция в ООН за а, случай в Сребреница, за геноцида в Сребреница. А, в, има, има общи а, послания и в онова дипломатическо хаотично действие и в днешното, но днес вече... Това аз... го наричахме дипломатически скандал? Това също е дипломатически скандал, но днес като че ли и точно в резултат на репликите, които ние слушахме между два конкретно политически субекта от парламентарната трибуна, започвам да си мисля, че това може и да е а, с, а, с адрес София. Тоест това може да е целенасочено, ам, а, инспирирано, за да направим още по-трудно и без това много сложното формиране на евентуално правителство, създавайки проблем там, където няма и а, надувайки го до максимална степен, така че да блокираме и останалите разговори, които в момента се водят по същество. Ролята на председателката на Народното събрание е особено ключова в тази динамична ситуация. Мислите ли, че ще и бъде лесно на Наталия Киселова да вземе решение, пак ще кажа от едната страна, поискаха от нея, тя сама, без председателски съвет, да вкара тази точка в дневния ред. Това го поиска ДПСН, ново начало, а от друга страна, Костадин Костадинов и Възраждане, поискаха тя да не внася и сама да вземе решението да не вкарва въпросната точка за споразумението. И от страна, нейната собствена политическа сила, определи в лицето на господин Гуцанов като пагубно и вредно, изобщо едни тежки думи, които допълнително нагнетяват напрежението около това споразумение, няма да и е лесно, но в крайна сметка никой от тях не е изпратен там, за да, за да му е лесно. И в голяма степен, начина по който ти можеш да приведеш парламентарното мнозинство през такава трудна дискусия, ще те наложи като лидер или съответно ще те отстрани. И още няколко големи а, световни, как да кажа, а, точки, които а, занимават света днес, Путин дава пресконференция тази традиционната си годишна пресконференция. А всъщност украинският президент Володимир Зеленски ще се види с лидерите на Европа. Къде сме ние с едно изречение? А, слава богу, ние сме с лидерите на Европа. Все още, обаче, ние ставаме нерелевантни по свой собствен избор и се надявам наистина тези а, моментни замъгления а, да, са, да не са част от общата посока на развитие на България, а наистина проевропейските сили, проевропейските българи да, да излезат с много ясна позиция и да не стоят само в, в ролята на пасивни наблюдатели. Благодаря ви, Гергана Паси, Пан Европа България, разговор за големите залози на нашето време, свързани с голямата война в и срещу Европа.